Annonsen, kapitel 10. Petter hänger av sig renkläderna. Han är stor och har breda händer. Han är klädd i en tjock grå tröja och slitna jeans. Slitna jeans? Då är jeansen inte alldeles nya utan han har haft dem ganska länge. Slitna jeans. Just nu är det modernt mode med slitna jeans som har hål på knäna. Det är modernt. Man köper nya byxor som är slitna och med hål. Men jag tror inte att en, en, en sån här Petter är ju inte en ungdom. Han är ju en man som är kanske... Ungefär lika gammal som Anna. Han går inte i moderna slitna jeans med hål på knäna som han har köpt i en affär. Utan de är slitna därför att han har använt dem mycket. Han ser generad ut. Generad. Det är när man känner sig lite, lite, lite dum. Lite, man blir lite blyg. För det är lite konstigt. Man blir generad. Känner sig lite dum. Man kanske blir lite röd om kinderna också. Generad. Eh, ja, eh, jag är ju inte precis klädd för kalas, säger han. <laughs> inte jag heller, säger hon. Han ser på den rosa filten som hon svept in sig i. Svepa in sig är samma som vira in sig, samma som att ta filten runt sig. Och, och tofflorna, ni vet, tofflorna som på skånska säger man inneskorna. För tofflor på skånska är de, de, är, de som har en hård en träbotten som man har ute, inte inneskor. Men tofflorna. Han skrattar till. Det är ett trevligt skratt. Trevligt skratt. Hon sätter fram tårtan på bordet och två glas. Och så öppnar hon vinet. Jag, jag vet inte hur det smakar, säger hon. Men flaskan har en sån fin blå bild av havet på etiketten. Etiketten? Det är den pappersbiten som sitter utanpå flaskan. Den heter etikett. Jag tycker om havet. Och inte förrän hon säger det inser hon att det är sant. Inser betyder samma som förstå. Inser hon att det är sant. Hon tycker om havet. Men det är inte ofta hon har varit där. Gräs läser han. Det vinet har jag in, har inte jag heller smakat förut. Jag fyller år idag, förklarar hon. Men jag vill inte bli firad. Så jag satte in en annons om att jag är bortrest. <hör> ja, det är du ju, säger han. Bra resmål. Resmål. Till den platsen man reser, det målet man reser, reser. Ja, säger hon. Jag cyklar ofta hit när jag behöver vara i fred, säger Peter. Händer det ofta? Undrar hon. Ja, min fru gick bort för tre år sedan, säger han. Gick bort betyder dog. Dog. Gick bort. Det finns många olika ord för att dö. Ett ganska vanligt är gick bort. Hon har gått bort. Gå bort. Det är mindre ensamt här än hemma i lägenheten. Här finns så många djur. Det bor en igelkott i lövhögen. Och kaninerna förstås. Och så katten, ja det gör mig ont att höra om din fru, säger hon och menar det. Ja, hon var sjuk länge. Kanske var det bäst så, säger han. Men hon ser att han inte menar det. Att han fortfarande saknar sin fru. Katten fick första biten, säger Anna, och pekar på hacket i tårtan. Ett hack, det är när det inte är rakt och fint. Ni vet att Anna, hon skar av en bit och tog till katten. Så där är ju hål i tårtan. Där är ett hack i tårtan. Det var den biten som katten fick. Ja, det är en lustig katt, säger Petter lustig, samma som rolig. Hon äter allting och ändå är hon så mager. Mager, motsats till tjock. Ändå är hon så mager. Eh, hon har kanske mask, säger hon. Mask eh, inne i magen, i tarmarna så kan det komma små vita maskar därför att man har ätit man har ätit dålig mat och de maskarna kan leva inne i tarmarna barn kan också få mask i magen när de leker mycket i grus i sandlådan som Kanske katterna har bajsat i sandlådan och så kommer maskar in i barnen också. För, för barnen äter medicin i två, tre dagar så, så finns inte maskarna kvar. Det har de flesta barn fått göra. Eh, hon har kanske en mask, säger Anna. Han ser förvånat på henne. Ah, Det har jag inte tänkt på. Säger han. Jag kan ta henne till veterinären imorgon bitti. Veterinären, djurdoktorn. Hon häller upp vin i glasen. Varsågod, säger hon. Hon skjuter fram fatet till honom. Han tar en stor bit. Den faller på sidan. Tårtbiten står inte upp utan torrtbiten ramlar på sidan. Den faller på sidan. Åh, då blir jag inte gift, säger han och ler lite snett. Man brukar säga så att om man skär en bit av en torta och torrtbiten ramlar, då blir man inte gift. Men om torrtbiten står upp, då blir man gift. Det som man brukar säga bara, som man skojar. Peter höjer glaset. Höjer, lite högre upp, höjer. Skål för dig, säger han. Anna gör likadant och tar en klunk. Ja, det är ett gott vin. Har hon något namn? Frågar hon, alltså Anna. Eh, alltså katten, katten alltså. Ja, hon heter Kitten. Aha, ja, kitten betyder ju kattunge på engelska, säger Anna. Ja, det är för att hon bara var en kattunge när hon dök upp. Dök upp betyder när hon kom första gången. Hon bara kom. Hon dök upp. Vad ja, fint namn, säger hon. Katten kitten. En fin katt ska ha ett fint namn. Säger han. Och plötsligt känner Anna hur trött hon är. Det har varit en lång dag. Hon jespar. Ja nej, nej, nu ska du få sova. Säger Petter. Han har druckit två glas vin och ätit en torrtbit till. Anna tänker att hon inte kommer att kunna sova en blund. Trots att hon är så trött. En blund är substantivet när man blundar med ögonen. Hon kan inte sova alltså, trots att hon är så trött. Inte när hon har druckit vin mitt i natten. Men det, det gör inget. Jaha, då får jag önska dig en fortsatt trevlig födelsedag, säger han. Tack, säger hon. I dörren vänder han sig om. Det är som om han vill säga något men inte vet hur man gör. Och det vet inte hon heller. Så det blir rätt fånigt om ingen säger något. De kan ju inte bara stå och titta på varandra. Så någon måste ju prata. Annars känns det konstigt. Ja, det blir rätt fånigt, konstigt, dumt. Om ingen säger något... Så därför frågar hon, eh, vilket nummer har din stuga? Eh, 23, säger han. Ja, då kommer jag kanske dit någon gång, säger hon. Så att jag får veta vad veterinären sa om kitten. Du är välkommen, säger han och ser glad ut. Men ring i förväg, jag är ju inte alltid här. I förväg, alltså innan du kommer. I förväg. Han ger henne ett kort med sitt namn och mobilnummer. Vänta lite, ber hon. Anna går tillbaka in i rummet och river ut ett blad ur dagboken. Hon skriver sitt namn och mobilnummer. Och så skriver hon sin adress. Petter viker ihop bladet och stoppar ner det i fickan. Godnatt, säger han. Godnatt, säger hon. Så när de stod där och han vände sig om i dörren och de visste inte riktigt vad de skulle säga. Då var det nog att de tänkte fråga, men kan vi kanske träffas någon mer gång? Eller kan jag ringa till dig någon gång? Det var så trevligt att vara tillsammans med dig. Men nu fick de ju varandras telefon. Kapitel 11. Sedan blir det Anna Bergs 50-årsdag på riktigt. Alltså när solen har gått upp på riktigt. Hon vaknar av att katten slickar henne på kinden med sin sträva tunga. När tungan är sträv, då, då är den inte så mjuk och skön utan den är ganska hård sträv. Anna har sovit gott trots Vinet. Hon ser att solen är på väg upp. Hon hör en koltrast drilla. Koltrast är den fågeln som sjunger allra finast i Sverige. Den är alldeles svart och brukar sitta högst uppe på, på ett tak. Eller högst uppe i ett träd. Hon hör en koltrast drilla. Drilla är när man sjunger. Ganska högt upp. Och... Då heter det drilla. Nu vill... vill katten gå ut. Du får inte jaga fåglarna, säger hon. Hon vet att det inte är någon idé att säga till en katt. Någon idé att säga till. Det är ingen idé. Det är inte någon idé. Det är ingen idé att göra så. Det betyder... Du... Du kan säga till, men ingen lyssnar. Ingen lyssnar. Katten lyssnar inte. Det är ingen idé. Det blir inte bra ändå. Det är ingen idé att säga så till en katt. Den gör som den måste. Trots att den får torta och korv på fart. Och fisk i bladd. Det finns bara en liten bit kvar av torten. Mm, den ska katten få. Anna öppnar dörren och går ut på varandan. Inget regn idag. Hon vänder upp ansiktet mot solen. Den värmer så skönt. Men snart blir hon rastlös. Rastlös är att hon inte kan sitta stilla och bara... Åh, oh, känna så lugnt och skönt. Nej, hon måste göra något. Hon blir rastlös. Hon blir lite så stressad. Hon går tillbaka in och klär på sig. Och så hämtar hon en rafsa i veboden. Hon firar sin födelsedag med att räfsa ihop gamla torra löv. Hon lägger dem i svarta plastsäckar. Bara nu inte Anders blir sur. Han vill kanske inte att någon annan ska sköta om hans trädgård. Ja, men så får det bli sur. Det är ju hennes födelsedag. Då gör man som man vill. Innan Anna vet ordet av är dagens slut. Och det är dags att sova. Det är också ett uttryck. Innan Anna vet ordet av. Det betyder att tiden har gått mycket fort. Innan jag visste ordet av var dagens slut. Innan du vet ordet av, så har du kommit. Innan hon vet ordet av är dagens slut och det är dags att sova. På morgonen väcker katten henne. Hon släpper ut den och låter dörren stå öppen. Men kitten kommer inte tillbaka. Anna plockar i och diskar. Hon packar väskan och ställer ut ett fat med korvar. Till katten. Så ropar hon på katten, men ser den inte någonstans. Fast eh, Petter ser ju till den och ger den fisk. Den får säkert komma in i hans stuga ibland. Anna rullar väskan upp till vägen. Där står taxin redan och väntar på henne. Har du haft bra dagar? Frågar Rosa som kör bilen. Ja, tack, svarar Anna. Riktigt trevligt. Bakelsen var god, säger Rosa. Ja, det var tårtan också, säger Anna. När taxin en stund senare stannar utanför hennes port, skrattar Rosa till. Jag tror att du lurade mig, säger hon. Eh, hur så, undrar Anna. Men titta där då! Säger Rosa och pekar mot Annas dörr. Då ser hon. På hennes trappa står två vaser med blommor. Där ligger också några paket. Och det hänger en liten flagga framför dörren. Och på den står det grattis Anna. Kommer ni ihåg att Anna sa till Rosa. Rosa frågade. Vad ska du göra? Är det något speciellt du ska fira? Nej, nej, inget speciellt. Hon berättade inte att hon fyllde år. Och sa, jag ska bara, jag ska, jag ska inte göra någonting speciellt. Jag ska bara vara ja, vanlig dag. Men nu såg ju Rosa. Hmm, det hade varit hennes födelsedag. Det var därför hon köpte torten. Men jag satte ju in en annons, säger Anna. Ja, ja, ja. Då kom de kanske ihåg istället, säger Rosa. Rosa menar att när de såg annonsen i tidningen. Jag vill inte bli, upp, bli gratulerad på min födelsedag. När de såg den annonsen i tidningen så tänkte de. Oj, Anna fyller år. Då måste vi gratulera henne. Så de gjorde tvärtom. De gjorde inte som Anna sa i annonsen. De gjorde på andra sätt. De kom ihåg istället. Nej, nej, en sån idiot jag är, utbrister Anna. Anna hade inte tänkt på det. Nej, nej, det tycker jag inte alls. Det Rosa som sa det sista. Idiot betyder. åh oh, Så dum jag är. Men det tyckte inte Rosa. Rosa lyfter ut Annas väska ur bilen. Anna betalar. Hon kommer att tänka på en sak. Vad heter du mer än Rosa? Frågar hon. Alltså om jag skulle vilja åka taxi en annan gång? Hon menar att då ska hon fråga. Så att det blir Rosa som ska köra taxi. Rosa Vega heter jag, säger Rosa och tar fram ett kort. Här står mitt namn och telefonnummer. Vackert namn, säger Anna. Rosa ler, tack, säger hon. och sätter sig i sin taxi och kör iväg. Nu har jag två kort, tänker Anna. Två nya människor. Som jag känner. Och sådana kort heter egentligen visitkort. Visitkort. Där det står namn och telefon.